Barnet egira Aizu <coughs> Mesez, barnet egia batera joan nahi dut eta informatzea etorri naiz Ah, osongi Ze, ze jakin nahi duzu Bueno, ba Ze barnet mota daude Begira Badira, bi iru eta lau astekoak zein nahiago duzu Ba, bi astekoa Hori egin aldut Eta albaga, abuztuan? Ba, abuztuan bitik amabostera duzu bat eta amaseitik hogeita bederatzira bestea. Bueno, lehenengo amabostaldian joan, alnaiz. Baina, a ber, eta zeintzuk dira baldintzak e, joateko? Ba, barnetegira joateko oso baldintza gutxi daude. Amasei urtetik gorakoa izatea eta erdara ez erabiltzea. Ah, eta joan baino lehen, froga bat egin behar duzu. Froga? Eta froga hori noiz egin behar dut. Ba, datorren asteleenetik aurrera nahi duzunean. Bale, ongi. Eta zer eraman behar da? Maindireak eta lozakua, besterik ez? Bueno, Ordun datorren astean etoriko naiz froga egitera, eh? Ba, eskerrik asko, augur. Bai, aio. Ah mm -hmm.